Danny Arling, och med mig har jag vår alldeles egna börshaj, Paavo Hemmingsson. Hallå där, Danny. Är du redo för några nya intressanta företag att investera i? Jag vet inte riktigt om det är vad jag är så sugen på. Och jag ska vara helt ärlig, jag har inga pengar investerade i aktier i nuläget. Och... Um... Jag måste väl erkänna att efter den här veckan och vad vi har upplevt så, så är jag väldigt glad att jag inte har det. Ja, det, det förstår jag verkligen. Vilken djungel det är och vilka rovdjur som befinner sig i den där djungeln också. Att, nej, det är en helt annan värld egentligen. Ingenting som jag är bekväm med för fem öre heller. Men ändå en intressant värld. Åtminstone nog besöka lite på håll. Mm. Eh, jag har väl lekt med tanken lite själv på att investera i aktier men eh, nej, inte riktigt sugen på det tror jag inte alls. Speciellt inte när man ska ha med mäklare och sådant att göra. Det, det skyr jag som pesten för det, vem kan lita på sådana luriga Jo, ja, men det är väl det som är grejen. Jag har bekanta som sysslar med det där och jag känner andra på håll som gör det också. Och de går hela tiden och sneglar åt det där hållet. De tittar hela tiden på siffror. De tittar hela tiden på olika utlåtanden. Och det är, det är en hel cirkus det där. Det är en helt annan värld. Det är ett helt annat språk. Och... Det verkar ju få folk att åldras i förtid för jag har sett många slita sina hår över att ja en aktie har sjunkit en punkt eller två och det är en ren katastrof och de har förlorat jag jag vet inte hur många tusen kronor åt olika håll och ja nej jag, jag är väl utav det slaget att jag tycker om att veta vad jag har pengarna. Om inte i madrassen så åtminstone i en fond som växer lite sådär små, långsamt och säkert. Men då vet jag åtminstone det står stig. Ja, man har eh, båda fötterna på jorden då åtminstone. Så det är väldigt betryggande, det håller jag med om. Sen så kan det ju vara lite spännande om man har lite pengar över. Och kanske istället för att lägga pengarna i säg ett roulettejul eller något sådant, ta och chansa och investera i någonting spännande som introducerats på, på börsen nyligen eller något sådant. Ja, det är, jag har inte kommit så långt än men jag leker i alla fall med den tanken. Där. Jo men jag kan ju definitivt se att det är en större chans att lyckas med aktier än att stå vid roulettehjulet helt klart för där har du ju alla oddsen emot dig. Mm. De aktierna du köper kan ju potentiellt växa och vi ser ju hur vissa företag verkligen skjuter i höjden och vi hör hur de växer och vi hör hur de investerar i ny utrustning och i nya lokaler och så vidare och så vidare. Men då måste man redan ha så mycket pengar att kunna investera i det där för att överhuvudtaget ska fungera eller vara lönsamt. Som liten svensson är det nog ganska svårt, man, man måste redan vara med i cirkusen för att verkligen få ut någonting av den annars är man nog en av de där små som de stora fiskarna ser till att suga i sig omedelbart Ja, verkligen. Ja, det är, det är väl de små medelsvensson som börshajarna skor sig på, till stor del åtminstone. Så där är det ju folk som inte är så bevandrade i själva marknaden och inte har så mycket information och som man kan tyta i precis vilken rappakalja som helst i stort sett. Och det är ju någonting som vi verkligen har <skratt> fått uppleva inför det här avsnittet. Ja, definitivt och jag har faktiskt ett väldigt, väldigt tydligt minne från ett par år tillbaka när vi hade den här krisen där allting gungade och det var företag som gick omkull och bankerna fick gå in åt olika håll och försöka reda upp och allt möjligt. För då var det en expert som satt på radion och pratade om vad de tyckte att ja, småsparare ska göra si, små aktiehandlare ska göra så och mm. det här är det bästa sättet att förvalta sina aktier under den här krisen. Och det var ju den här regelrätta rappakaljan som alltid kommer i sådana här sammanhang. Men då var det en intervjuare som lyckades faktiskt ställa den där uppenbara frågan som alla sitter och undrar över men ingen vågar ställa. Och det var, är det så här du kommer att göra med dina egna aktier? Mm. Och i ett litet ögonblick av att inte tänka efter och inte börja prata den inprogrammerade rappakaljan så svarar den här aktieexperten helt sanningsenligt nej, absolut inte. Mm. Och försöker ju därefter att ursäkta och mena att ah, men det var inte riktigt så jag menade före och så kommer rappakaljan igång. Mm. Mm. Vi får inte glömma att alla som jobbar på bank jobbar inte för vår skull, de jobbar för bankens skull. Alla de som jobbar med aktier, de jobbar för sin egen skull, de jobbar inte för oss. Det är väldigt lätt att glömma när det börjar hagla väldigt fina ord och väldigt, väldigt härliga löften. För då är det lätt att bli extremt trollbunden. Ja men visst är det så när orden haglar över en och man liksom får guld och gröna skogar uppmålade framför ögonen på en och ja, man bara ser dollartecken var man än tittar. Det är klart att det är frästande men som du säger man ska inte glömma bort vem det är man har att göra med för när allting kommer till kritan så är ju de här människorna ute efter att tjäna en hacka på egen hand. Om det sen är på mm. din bekostnad eller på någon annans. Det spelar ju inte någon större roll kanske. <laughs> Så eh, det, det var mycket bra råd. Eh, och det, det kommer jag absolut att följa häran efter. Ja, kanske inte om du ger dig in i aktiehandeln. Men då önskar jag dig all lycka och hoppas att du inte stöter på en, ja, någon som den här huvudrollen vi ska prata om idag. För en, då lär du att bli uppäten levande. Den saken är klar. Ja det gäller att ha ett par tricks i, i rockärmen tror jag när man har med sådana personer att göra och vara fruktansvärt påläst kanske. Annars så går det ju rent utsagt åt Fanders och det har vi fått uppleva idag och vi har ju också fått se vad i hela friden såna här människor sysslar med på sina jobb också vilket har varit lite oroväckande må jag säga. Jo men sen lider ju den här filmen liksom många andra av det där lilla problemet som alla filmer med baserat på en sann historia lider av, Och det är att det är bara ett visst mått utav sanning som den faktiskt bygger på. Vi får inte glömma att sanning och verklighet är inte lika spännande och intressant att titta på. Så det kryddas ju naturligtvis upp mm. extremt mycket. Det görs till en historia. Det görs mer dramatiskt intressant och så vidare och så vidare. Det får vi ju faktiskt aldrig glömma det heller. Tittar du på en sån här film och förväntar dig en dokumentär... Ja, då är du ute och seglar kan jag meddela för här har de broderat ut något extremt. Sen är jag fullt villig att tro på att det mesta som händer här har hänt i någon form. Men att de har gjort det lite mer visuellt intressant för filmen. Och ja, är det hit pengarna går som man investerar i aktier då Då förstår jag varför det är så många som vill arbeta med yrket. För ja, prostituerade, droger och dvärgkastning. Vem hade tackat nej till något sånt? <laughs> ja, jag hade kanske tackat nej till en del av det du pratar om precis här. Men det är kanske bara jag. Men i, i alla fall, jo det, det är ju självfallet. Någonting man bör tänka på när man ser de här based on a true story filmerna och framförallt en film som denna som har gått två led för den är baserad på en bok som huvudrollen i filmen har skrivit så att säga den riktiga människan så där har den säkert förskönats i ett led i boken och sen i filmatiseringen har den förskönats eller utvecklats eller vad den nu har gjort i ännu ett led. Så här får man verkligen ta en hel del med en nypa salt mm. men jag håller med om att det, det säkert är en hel del av det som porträtteras i den här filmen som <laughs> faktiskt har hänt på riktigt ja. Ja, vi ser ju bara det som är som mest spännande och mest intressant- för det är väldigt lite av själva arbetet som vi faktiskt får se här. Och det vi ser, det är ju det som får det att verka så extremt lockande- och extremt enkelt att göra, bara man är små i truten. Mm. Och jag undrar hur de här karaktärerna eller människorna orkar hålla på- för lite snortande här, några piller där, lite alkohol dit, några prostituerade dit- och det är på arbetstid, då vet vi inte ens vad de håller på med på fritiden. Och tack och lov för det, för den här är alldeles för lång som den är. Ja, där sa du någonting med just längden. Oj, vad den här filmen håller på. Och jag vet inte, det känns som till stor del, alltså säg 80% av den här filmen bara är dekadensskildring. Mm. Och inte så mycket mer så jag vet inte jag börjar tänka på vad syftet med den här rullen var egentligen vad de ville åstadkomma, vad de ville få oss åskådare att känna emellanåt så ja, jag måste säga att jag blev dels väldigt uttråkad emellanåt med den långa speltiden och dels väldigt konfunderad när man tänkte men vad är det jag ska känna i det här tillfället egentligen Ja, den verkar inte riktigt veta vad den vill berätta. Handlar det om korruption och vad som händer med goda män när de hamnar på dåliga platser eller får dåligt inflytande? Handlar det om hur lätt det är att pengar hamnar på fel ställe eller att lura systemet? Eller handlar det bara om en karaktärsskildring där vi ser utdrag ur en persons liv där den sysslar med de här sakerna? För det är lite utav allting slängt i en stor hög och så har de kört det i Mixon och jag vet inte om blandningen är så väl övervägd egentligen. Den är ju effektiv, det är den, men om man ska ha det så här rörigt så behöver man ha en betydligt kortare speltid för att man ska åka med. När man börjar sitta och undra varför man har så enorm träsmak. Tittar på klockan och inser att man är inte halvvägs in genom filmen ännu. Mm. Då är det ju ganska illa. Precis. Ja, ungefär så var det när jag såg den här filmen också faktiskt. Att eh, Jag var tvungen att ta en paus till slut. Och jag var tvungen att kolla hur lång tid det hade kvar. Det hade inte ens gått eh, halva speltiden. Och jag bara längtar efter att nå efter texterna i stort sett det känns som jag hade upplevt allt som filmen hade att erbjuda redan då och sen så var det minst lika mycket till som satt och väntade på mig och ingenting nytt egentligen utan mer av samma sak som jag har upplevt tidigare och ja då, då kan man börja fundera på om man har väckt upp sin film på rätt sätt egentligen men det är ju egentligen synd för den startar ju väldigt bra och väldigt effektivt och gör att man blir intresserad av okej, okay, den här karaktären kommer att få allt det här men han börjar verkligen på botten. Hur lyckas han ta sig upp dit? Och det fungerar under den första timmen skulle jag vilja säga. Sen börjar du ju att tappa kontrollen fullständigt. Men vi ska gå lite djupare in på det när vi verkligen analyserar filmen för vi kanske ska ta en titt först på vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Ja det borde vi kanske ta avslöja nu ja. Vi har ju naturligtvis sett på The Wolf of Wall Street från 2013 i regi av Martin Scorsese och med manus av Terence Winter och givetvis baserat på Jordan Belforts biografiska bok där han berättar om de här händelserna som han själv har varit med om och som du säger, vi vet inte hur mycket av den här som är förskönad. Och vi vet inte hur mycket i förhållande till boken som har förskönats till filmen. Men trots att jag ändå har varit lite negativ nu redan i min bedömning av filmen så vill jag ändå understryka att det här är faktiskt en väldigt intressant historia att sätta sig in i. För den följer ju ändå den ekonomiska historien sedan ja, slutet på 80-talet och fram till början på 2000-talet. Det är ju olika bubblor som dök upp, det är ju hur det här företaget växte och det är ju mer eller mindre hur Wall Street fungerar, vad deras regler är och hur de valde att... ...ja, smita runt reglerna och göra saker som egentligen inte är helt etiskt eller helt lagligt. Och det är alltid fascinerande att se på. När man sitter och tittar i backspegeln så att säga, det är ju inte lika kul när det händer precis då och folk har förlorat enorma mängder pengar för att det svindlar i faten och så vidare och så vidare. Mm. Men för en som tittar utifrån och som inte har någon häst i loppet så är det ganska intressant. Ja, det, det är det nog egentligen. Och någonstans i The Wolf of Wall Street så finns det en intressant historia. Svårigheten att bara hitta fanskapet i den här tre timmars röran För jag tror inte jag har känt mig så likgiltig när jag har sett en film tidigare. Jag var helt blank, helt tom. Precis som filmen var kände jag att Den kom in liksom ingen vart. Den bara älter samma sak om och om igen. Hur... Mycket droger och sex och roligt- som de hade både på jobbet och på fritiden- och allt som hörde omkring- och ja hur pengarna flödade. Och sen när man ska ta sig an själva historien- så väcks faktiskt filmen lite grann till liv. Men det är vid väldigt få tillfällen- som de tar fram mm. hjärtstarten och försöker få liv i själva berättelsen. För alltså en story- det finns ju inte i merparten av den här filmen skulle jag vilja påstå. Nej, det är mer en serie händelser skulle jag vilja säga. Man hade kunnat lyfta loss ganska mycket, flytta runt och trycka in igen. Och det hade inte märts så enormt stor skillnad. Mm. Det är ju lite när någon träffar någon. Men eftersom att många karaktärer i den här filmen bara är väldigt ytliga och bara är precis det den ska vara. Det vill säga den snygga tjejen eller korrupt bankir ett eller en agent som utreder finansbrott två och så vidare. Det går väldigt sällan bortom det och det gör ju att ja, visst jag bryr mig inte om dig och nej, jag bryr mig inte om den karaktären heller och är ja, inte den heller. Det är egentligen bara huvudrollen och hans närmaste man som har karaktär. Eller det den här filmen väljer att kalla för en karaktär. Ja, där finns något uns av personlighet i de två största rollerna i den här filmen. Men jag vet inte om det är så mycket innehåll i dem och om det, det sker någonting med deras rollfigurer överhuvudtaget. Jag tror alltså eh, att man intresserar sig lite mer för de två stora rollerna är mer på grund av skådespelareprestationerna. Att det är skådespelarna som gör rollerna något mer intressanta än vad de egentligen borde vara. För det är egentligen lika platta eh, rollfigurer, de två största, som det är i precis övriga rollfigursgalleriet i den här filmen. Ja, mer eller mindre, för den enda som har någonting att komma med det är ju Jordan Belfront själv. Och jag vet inte om det beror på att han bara har velat framlägga sig själv väldigt mycket i källmaterialet eller om han bara helt enkelt umgås med en massa människor som är väldigt platta och fyrkantiga. Han ger ju väldigt mycket sken av att han är den smartaste i huset och han är den som har alla de smarta idéerna och de andra är mer eller mindre jag sägare som bara har lite talang för att sälja och med hans coachning så har de nått den nivån som de har gjort. Mm. På egen hand hade de aldrig kommit dit där de är. Och det är väl intressant ur en aspekt men det gör ju också historien väldigt tråkig därför att det betyder ju att han är omgärdad av ett gäng idioter och det gör ju att när det dyker upp problem i den här historien, för det gör det ju naturligtvis, då är ju han den enda som är smart nog att säga att oj, det här är ett problem, det här måste vi lösa. Men så fort någon annan ska lösa det, ja, gissa när allting går åt pipsvängen. Ja, det, det känns lite för bra för att vara sant där med just hur bra som Jordan Bell Belfort egentligen var, hur smart han var och hur mycket han hade med precis allting att göra. Det var han som var hjärtat hjärnan och precis allting i företaget här att det, det känns lite överdrivet men eh, överdriven är ju vad Jordan Belfort är i stora lag i hela hans personlighet så eh, ja okej okay då ja, låt gå för det. det det ska vara hans film låt oss göra eh, den om honom så mycket som möjligt och binda allting runt honom ja nej, det, det har jag inte allt för mycket att höjta eh, till om egentligen det här ska ju vara historien om hans färd från punkt A i kloakerna i stort sett till punkt B uppe i skyskraporna och sen så punkt C. Ja, vem vet, det får ni se själva. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tar en titt på vad den här filmen handlar om. För vi har ju gett en hel del ledtrådar med ekonomi, med fiffel och fuffel och aktier och dvärgkastning. Men vad handlar egentligen The Wolf of Wall Street om? Jo, det ska vi försöka reda ut nu här. Jordan Belfort försöker göra sig en karriär på Wall Street som en aktiemäklare. Medan han försöker bli licensierad börjar han i botten av finansvärldens näringskedja och han häpnas av den hetska företagskulturen. Belfort gör sig snabbt hemmastad i denna nya värld men samma dag som han får sin aktiemäklarlicens skakas finansvärlden av den svarta måndagen den värsta finanskollapsen sedan den stora depressionen. Belfort står nu på bar backe som en i en lång rad med avskedade mäklare som ingen vill anställa. För att överleva tvingas Belfort att sjunka längre ner i graderna och börja på ett litet företag som endast säljer andelar av små företag som inte har kunnat introduceras på börsen. Han ser dock snart fördelen i detta jobb för hans andel i varje avslutad affär är 50%. procent. Med hans övertygande försäljarsnack är det då inte svårt att känna sig en rejäl hacka. Belfort får blodad hand och har mer intrikata planer på hur denna verksamheten kan utvecklas. Han startar en egen firma som lockar in förmögna kunder med säkra välkända aktier och sedan fortsätter med att locka dem över till att investera i de små osäkra företagen där mäklarnas profit är så mycket större. Det som till en början var ett oansenligt företag växer snabbt till en enorm pengamaskin på grund av Belfords försäljningsstrategi. När han nu lever i lyx och fullständig dekadens är Belford precis vad han vill vara. Men hans företag har väckt FBIs intresse och det börjar gräva allt djupare i företagets suspekta finanser. Och det är i princip hit som filmen känns som absolut bäst. Det är en man som står på barbacke, han har en talang, han har ett intresse och han får en chans att bygga sitt eget. Det hade nästan kunnat vara en inspirerande film, en, mm. en riktig feel-good-film för den har nästan den början. Och så börjar korruptionen att sätta in och så börjar girigheten att sätta sina tänder i honom och han börjar också att tycka att Reglerna behöver man väl inte bry sig om så mycket. Det är väl bara en liten antydan om vad man ska göra och inte göra, eller hur? Och har man då en massa ja-sägare på sin sida, så är det väl väldigt lätt att ja, lockas över till den mörka sidan av hur man gör saker och ting. Ja, mörkt blir det väl till slut ja för alla slukas sig upp av Jordan Belfords försäljningsstrategi för det går ju inte riktigt rätt till i det här företaget, det kan man ju försäkra sig om i alla fall och det är ju detta som filmen utvecklas till och se över hur pass galet det ändå gick i det här företaget och vilka snedsteg som de faktiskt tog och det är ungefär så långt som jag har lyckats bena ut vad det var Scorsese ville göra med, med den här filmen liksom sättet de, de skildrar det här livet på det, det känns nästan mer som en reklamfilm för den här typen av jobb mellanåt. att eh, kom till Wall Street och få göra det här med oss och eh, jag vet inte, det känns inte som konsekvenserna får samma spelrum i den här filmen som eh, själva dekadensen får faktiskt. Nej, och det är väl det som är problemet kan jag tycka. Hade den velat vara lite mer sanningsenlig eller lite mer intressant så skulle ju konsekvenserna ha haft ungefär lika mycket utrymme. Här är det ju någonting som dyker upp mer eller mindre på slutet. Och visst, där är konsekvenser som i eh, relationer som går i sönder och eh, vänskaper som blir för evigt förstörda. Men eh, det är inte riktigt det jag menar. Och det jag menar är just att om du tar så här mycket droger, då kommer det att synas på hur du mår. Din kropp kommer att gå i sönder. Och um, om du fifflar så här mycket då dröjer det nog inte fullt så här länge innan du har um, polisen i hasarna eller FBI som i det här fallet mm. för. Um, jag tror att de har lite bättre koll och visst jag kan ändå köpa någonstans att han var ett geni på att dölja alla de här grejerna. Visst, absolut. Men det känns ändå som en enorm överdrift att ah, jag vill inte sluta med det här så att jag fortsätter och jag kan ändå hålla FBI borta. Mm, ja, jag har svårt att tro på det faktiskt. Det är nog mycket sant som du säger faktiskt där. Det är nog svårt att få fram konkreta bevis i en sån undersökning mot den här typen av företag som verkligen kämpar med allt vad de har för att dölja eh, siffrorna och hur de går tillväga och precis allting där. Så ja, det, det är en viss svårighet men jag det kändes verkligen som det tog ett bra tag innan eh, lagens väktare kom de här filurerna på spåren egentligen mm. så ja man kan ju verkligen undra vad som har skett där men ja, det, det stärker också precis det du sa. Min, min egen tanke på att det själva konsekvenserna. Det, det finns ju i filmen. Men eh, det är väldigt nedtonat egentligen. Man får se konsekvenserna av Jordan Belfords ständiga drogmissbruk. Och eh, hur det här på hans kropp. Och får andra mer komiska effekter också. Men ja, jag, jag känner ändå inte att. Eh, det riktigt väger upp. För det hade gjort filmen mer intressant att få väga upp handlingar med dess konsekvenser och ja, få det att, att kännas mer verkligt. För det här ska ju ändå vara en, en verklig historia. Så jag vill ha ett viss uns av trovärdighet faktiskt i en film som denna också. Jo men nu känns ju problemen med drogerna och polisen med som små obekvämligheter mm. som dyker upp. Det är små problem som går att vifta bort bara man har tillräckligt mycket pengar i sina tillgångar. Jag förstår att det är den bilden de vill porträttera men nej tyvärr. Jag är, jag är förmodligen väldigt naiv på den fronten och tycker att nej fullt så ser inte verkligheten ut det gör den kanske, jag vet inte, jag rör mig inte i de kretsarna och när jag kikar in i de här rummen via den här filmen så är jag ganska tacksam att jag inte rör mig där faktiskt Ja, där är väl ingen direkt man skulle vilja ha på en gästlista när man själv har eh, lite festligheter här hemma faktiskt, att eh, nej, jag, jag håller mig nog borta från de, de här individerna, så <laughs> långt bort det bara går faktiskt eh, inte min typ av av människor kanske om man säger så men ja, jag vet inte riktigt om vi ska prata lite om de här människorna också varför ingen har någon sorts personlighet egentligen överhuvudtaget att, att det bara är liksom platityder och stereotyper, ja, bara enkelspåriga individer rakt igenom mm. och varför man inte har satsat på att göra just karaktärerna i den här filmen något mer intressanta. Nu ska det ju bara vara baserat på verkligheten så man får ju försköna människorna lite grann och eh, göra saker i artistiskt syfte för att gagna själva filmen. För eh, det var en av mina stora negativa tankar jag hade när jag sett den här filmen. Det var att amen, det, det fanns ju ingen karaktärsutveckling här. Ingenting skedde och det fanns ingen Nästan ingen i alla fall som överhuvudtaget brydde mig om för fem år Nej, de enda som egentligen gör någonting det är ju Jordan Belfart själv och hans närmaste man. Men jag skulle inte heller vilja säga att de har någon direkt utveckling. Det är bara precis i början där de går från botten till toppen. Men därefter så är det precis som att de stannar och bara trivs och gillar läget och till och med när det börjar gå riktigt illa för som sagt var relationer och sånt går ju i stöpet och eh, det finns ju barn och annat inblandat och det är ju naturligtvis saker som borde göra att en person funderar lite över sina val funderar lite över vad den håller på med och funderar på om det kanske inte är bättre att byta riktning i livet men nej, det, det är bra som det är, det är bara att jag är gift med en Total bitch eller någonting sådant. Och där stannar resonemanget. Det går inte djupare än så. Mm. Och det. Det känns ju väldigt sorgligt för det kunde ju ha varit så mycket mer. Särskilt när vi faktiskt har en hel del intressanta skådespelare i rollerna. Mm. För vi har en väldigt lång skådespelarlista. Vi har egentligen ganska många karaktärer. Men vi kommer att undvika de flesta därför att. Där är inte så mycket mer att säga än att den är där. Den gör den här rollen, den är väl okej okay, eller den är bra och så är det inte så mycket mer än så. Nej, precis. Det, det är väldigt tråkigt och väldigt konstigt med den här typen av film. Att man inte har någonting att säga om rollfigurerna egentligen. Och ibland alltså, jag vet inte riktigt just tonen med de här karaktärerna i filmen. Vad som var meningen. Ibland får jag känslan av att vissa av de här figurerna bara var karikatyrer på den här typen av människor. Och det kopplar jag lite till filmen som helhet, som ibland känns som nästan en satirisk bild av finansverksamheten. Men det är mm. inte en känsla som jag får i helheten av filmen. För Scorsese känns som att han inte riktigt har bestämt sig vilken film han vill göra. Om han vill göra en rolig satirisk inblick i Wall Street-världen. Eller om han vill göra en mer seriös betonad film. En mer dramaproduktion. För vissa andra rollfigurer är mer Eh, jordnära och drama inriktade, att de är väldigt seriösa, den andra eh, känns mer som den här parodiska filmen, så man hoppar lite däremellan och man vet inte riktigt var man befinner sig genom filmens lopp, om det här ska vara roligt och överdrivet eller om det här ska eh, vara allvarligt jag blev oh, vilket virvar det här är egentligen där Ja, vi har är ett bra ord för det. För precis som du säger, vissa känns väldigt jordnära och andra är bara högljudda. Det är väldigt mycket skrikande i den här filmen. Det är väldigt mycket bröstdunkande. Och det är väldigt överdriven maskulinitet i den här filmen. Det är verkligen karakarerna som springer runt i sina kostymer och sina slipsar. Och om de hade gjort en parodi så hade jag älskat det för då hade det varit väldigt underhållande. Men i och med att det svärgar fram och tillbaka mellan drama och galenskap så vet jag inte riktigt vilket humör jag ska vara på. Det är, det är nästan lite whiplash-varning hur de hoppar från det ena till det andra i både scener och i snabba klipp. För helt plötsligt så går man från det ena och så vet man inte riktigt vad man ska känna när man hoppar till det andra. Och ja, jag vet inte riktigt. Det är någonting som filmen blir allt mer med tidens gång här. För i början av filmen så får jag mer känsla om att det här är en mer humoristisk inblick. En, en riktig satir på finansvärlden. Men sen började så fort hans eget företag kommer igång så... Ja, då svajar filmen loss totalt och vet inte riktigt vad den ska ha för ton. Och så hoppar den fram och tillbaka mellan alla möjliga nyansskiftningar och man vet inte var man befinner sig överhuvudtaget och man vill till slut bara av. Åtminstone var det känslan som jag fick här. Men om vi tar fokus och hoppar på vår huvudroll här, Jordan Belfort, som spelas av Leonardo DiCaprio i den här filmen så är han ju både intressant men också extremt skrämmande. Han ska ju vara en riktig skärmknutte och ha väldigt lätt för att få folk på sin sida. Men samtidigt så döljer det sig en hel del mörker inom den här personen. Han har väldigt, väldigt lätt att hänföra till sina innersta och djupaste begär istället för att bry sig om vad som händer runt omkring honom egentligen. Om någonting lockar honom då hoppar han på det omedelbart och han tänker bara på sin egen njutning och blir egentligen inte upprörd för hans något hotar att ta hans njutning ifrån honom. Mm. Han blir extremt obehaglig, han blir extremt otrevlig och är ju en manipulatör utav det absolut värsta slaget. Mm. Samtidigt så kan jag ju inte låta bli att tycka om honom lite grann och jag tror att det beror uteslutande på Leonardo DiCaprios prestation här. För vad man än tycker om rollen, för vad man än tycker om hans beslut, för vad man än tycker om hans dekadenta beteende, Leonardo DiCaprio gör rollen suveränt bra han är extremt duktig på att spela ett riktigt rödhål. Ja, det är en av Leos styrkor, eller hur? Ja, ja, jag måste med att det är en solid prestation faktiskt i, i rollen som Jordan Belfort här. Att, eh, han lyckas hålla den här karaktären vid liv genom hela filmen utan att eh, man helt tappar intresset i alla fall. Men ja, jag vet inte, jag är inte så intresserad av Jordan Belfort, märkte jag ganska snabbt i, när jag såg Wolf of Wall Street att eh, jag hade ingen koppling till honom alls att eh, det var bara ett ansikte i, i stort sett och en, en väldigt smord chef och inte så mycket mer egentligen mm. han var betydligt mer intressant i, i början av filmen där också när han var ung och grön och, och hungrig på, på livet men så fort han börjar uppnå sina mål och får den här statusen som han har längtat efter så länge så ja, jag vet inte. Då, då ballade det ur för mig för då blir han ju bara det här bortskämda barnet som eh, bara skriker i högen sky och fort någon säger ifrån eh, eller tar godiset ifrån honom eller någonting sådant. Mm. Och, och, inte en så sympatisk figur och ja, jag vet inte jag, jag hade svårt att hålla riktigt någon sympati med den här figuren överhuvudtaget utan det det är bara Leonardo DiCaprios prestation här som gör att jag, jag står ut med Jordan Belford faktiskt. Och grejen är ju den att jag är väldigt förtjust i en annan film där DiCaprio spelar en liknande roll. Och det är ju den klassiska catch me if you can. För då spelar han ju också en svindlare som jobbar visserligen på ett helt annat sätt. Men det handlar ju fortfarande om att lura andra på pengar. Mm. Och det var en så enormt mycket mer tillfredsställande film för mig. För där finns en utveckling, där finns massor av tvivel, där finns konsekvenser och där finns också en betydligt intressantare dialog mellan skork och polis. Mm. Och Eftersom jag hade den i hyfsat färst minne och jag hörde att det här skulle vara ungefär samma sak baserat på en verklig händelse. Det här är riktiga människor som existerar och fortfarande lever. och det här har ju potential att bli en sådan film som åtminstone för mig är en riktigt bra sådan. Men innehållsmässigt så är det... så är det maräng. Det ser ut att vara väldigt mycket när man börjar tugga på det men det, det försvinner väldigt snart och lämnar ingenting kvar. Nej, det är en bra sammanfattning av både filmen och eh, huvudrollen här egentligen för Jordan Belfort är en liten mareng faktiskt som när man har tagit en liten tugga på den så fastnar det bara och kletar fast på tänderna och så irriterar man sig bara resten av dagen på det hela <laughs> um, så det, det är Jordan Belfort för mig och jag måste säga att jag nästan tycker lite synd om Leonardo DiCaprio här för han har inte så mycket utrymme med den här karaktären för han gör ju samma sak om och om, om, om igen och det sker ju liksom inget med den här rollfiguren så det är lite slöseri med talang här måste jag säga men det är för tur att han finns i den här huvudrollen för annars hade ju det här varit helt olidligt och, och se på tre timmar Wolf of Wall Street utan att ha en så här bra skådespelare i huvudrollen. Jo, han bär ju hela filmen, den saken är ju säker. Men jag tycker ändå att den är lite för tung till och med för Leonardo DiCaprio. Hade den varit bättre skriven, hade den varit lite intressantare, då hade den burits bättre. Nu är det bara han ensammen och ja... Det är inte tillräckligt för att klara tre timmar. Man, man sitter väldigt ofta och tittar på klockan- och sitter och funderar på vad man ska göra imorgon- eller sträcker sig efter mobilen för att kolla hur läget är på Facebook- om man har fått något mail eller någonting. Men Man börjar helt enkelt att ramla ut ur illusionen. Och det är ju det värsta som kan hända i en film. En riktigt bra film ska ju ha grabbat så hårt tag om dig- att du tappar fullständigt kollen på tid och rum- du ska ju vara så investerad att um, du blir förvånad- när eftertexterna börjar rulla att all speltid har passerat. Mm. Vänta nu här, satte inte jag mig nyss? Har det verkligen gått så här lång tid- det känns inte som det. Då är det ju någonting som du verkligen har varit inne i. Men när man då sitter som sagt och snäglar på klockan. Mm, tyvärr, då har man ju misslyckat någonstans. Ja, exakt är det så. Och Leonardo DiCaprio bär ju filmen på ett annat vis också. För han är ju den som för handlingen framåt. Eller som försöker bara trycka filmen framåt med sina eviga voiceovers i den här filmen och det är liksom så man får reda på handlingen vad som sker eh, mm. mellan eh, alla dekadensscenerna så eh, sitter bara Leo pratar in i en mick och berättar eh, en saga så precis som man sitter och läser boken medan eh, någonting helt annat nästan händer i, i rutan och det, att förlita sig så på voiceovers en berättarröst alltså i en sån här lång film för att liksom få igång filmen igen från att bara gå på tumgång det är ju skam när det gäller en så här stor produktion och med den här regissören tycker jag att man ska hålla sig borta från berättarröster om man inte verkligen vet hur man får det att fungera för det, det är ju inte det roligaste i världen att få hela berättelsen bara tryckt in en genom bara en röst och inte så mycket annat film ska ju vara ett visuellt med Också och sammanfoga mm. ord och bild och få igång handlingen på det viset och inte bara genom att någon bara babblar in i en Absolut, jag håller med dig fullständigt. Och om man nu ska ha den här lösningen med en berättarröst, då måste man ju bygga hela berättandet runt att det finns en berättarröst där, samtidigt som den inte ska ersätta för mycket. Om det är någon som ser tillbaka på sitt liv och ger ett litet kommentatorspår till det som händer. Mm. Vet du vad? Det kan funka jättebra. Det kan bli ett extremt bra komplement till bilden. Om den som gör det vet hur man gör det snyggt. Och om man kanske får lite reflektioner och liknande som man inte kan se i bild. Vad tänker den här karaktären? Vi kan se det till viss del naturligtvis i kroppsspråk och i minspel. Men en liten voiceover som talar över skulle kunna vara någonting som fungerar. Men det kräver sån enorm fingertoppskänsla för att det ska bli bra. Då ska man verkligen veta vad man håller på med och här vet man inte riktigt vad man sysslar med det. Det känns lite som att man har slängt in det därför att man har glömt att filma någon scen eller filma en övergång så att ja men vi gör det med en voice over så är det bara att klippa över till nästa scen sedan. Samtidigt vill jag ändå kasta in... Att det finns ett antal små metascener med lite meta-humor mm. i den här filmen. Där Leonardo DiCaprio då i rollen som Jordan Belfort helt plötsligt vänder sig och börjar prata med kameran. Och det är ju ett sånt här fjärde fjärdevägsbrytande som egentligen inte är tillåtet. Som man egentligen ska undvika. Men görs det snyggt nog i kombination med vad som sägs och vad som görs så kan det faktiskt funka. Och det måste jag säga att de scenerna i den här filmen fungerade förvånansvärt bra med tanke på resten. Ja, man hajade till i alla fall, det måste jag säga, när eh, fjärde vägen bröts där. Så eh, det var ju någonting, man, man reagerade i alla fall. Och det, det måste man säga var, var extremt positivt. Och det var intressant gjort där också, så det, ja, det kunde jag i alla fall säga var, var någorlunda positivt med den här filmupplevelsen. Att, eh, där är vissa grepp som de kör här som, som faktiskt skapar en reaktion och det var jag extremt sugen på så det grabbar jag i tag i på en gång och så gå åt mig ah, äntligen någonting jag kan uppskatta här för jag var extremt frustrerad annars. Ja, och frustrationen lär ju inte bli mindre om vi börjar titta på alla Jordan Belforts medarbetare. Men vi ska titta på en åtminstone, mm. hans absolut närmaste man, det vill säga Donny Assoff. Och jag vet inte riktigt vad du tycker, men när han introduceras i historien, då sitter ju Jordan på ett café, har precis käkat lite lunch... Och de börjar snacka, de bor i samma hyreshus på olika våningar, han står i joggingkläder, ser väldigt moloken och vissen ut. Och man får känslan av att de känner egentligen inte varandra, de är som främlingar som bara har hejat på varandra i korridorerna på huset. Kanske har delat hissen på vägen ner eller upp. Och därför känns det så konstigt att han är villig att offra ja, hela sin karriär och all stabilitet han har för att börja jobba med Jordan som han knappt känner därför att Jordan verkar ha tjänat väldigt mycket pengar och det vill han också. Jag får inte riktigt känslan av att det är den närmsta mannen från början, det är, det är först mycket senare i historien som man kan se att det finns en lojalitet där, det finns en vänskap där, det finns en tilltro att jag kan lita på dig, du är min trygghet, du är den jag kan lita på och håller mig om ryggen. Och det känns ju lite konstigt för det är en relation som man tycker att, ja men, borde ni inte ha utvecklat den? Borde vi inte ha fått lite insikt varför känner han den här tilltron? Har de känt varandra för många år sedan och lärt känna varandra på nytt igen? Eller vad är det egentligen som händer? Är det bara pengarna som betyder någonting? För då är den väldigt, väldigt platt vänskap egentligen. Exakt, exakt. Det var det jag tänkte på i alla fall. Att det, det bara var pengarna som höll dem samman. För de har ju ingenting gemensamt. Och de verkar ju absolut inte ha, ha känt varandra sedan tidigare. Utan det var i stort sett deras första möte som vi får se där i, i restaurangen. Så ja, någonting annat ser jag inte som en möjlig förklaring till varför de har liksom bondat på det här viset och bundit samman och utvecklat den här lojaliteten sinsemellan. Det, det är bara cash, cash, cash som, som gäller här. Så länge det är guld och gröna skogar här så verkar den här typen av människor kunna binda band utav eh, stora mått tydligen också här. Så ja, det är min tolkning av det hela. Och <laughs> ja, jag förstår absolut inte heller varför Daniel Hellpössigt bara skulle vilja kasta sin karriär åt sidan för att ge sig i kast med, med Jordan Belfort och i hans eh, eh, nystartade företag där. Men... Eh, ja det är väl lockelsen av pengar som började redan där och jag förstår ju ännu mindre varför Jordan skulle, ens skulle tänka på att anställa honom han verkar ju inte ha någon talang eller erfarenhet i det här heller så ja, hur, hur, hur det här chansartade mötet utvecklades till den här vänskapen det, det är för mig ett litet mysterium men eh, det, det verkar ha fungerat i alla fall och de har ändå fått någon sorts dynamik sinsemellan och det är en av filmens höjdpunkter må jag ändå säga, det är ju samspelet mellan Jordan och Donnie och hur just Leonardo DiCaprio och Jonah Hill samarbetar med varandra för där tycker jag att skådespeleriet fungerar riktigt riktigt bra. Jo ja, men här är ett sådant tillfälle där jag tycker att man hade kunnat tagit sig en liten kreativ frihet när man nu ändå har en massa berättarröster där man hade hört Jordan säga något i stil med. Andra såg honom som en stor höggud klumpeduns. Men jag såg någonting bortom allt det andra som visade att han hade en talang för det här. Och jag var villig att satsa på honom. Jag var till och med villig att göra honom till min närmaste man. Alltså bara något sådant lite för att ge ett intryck av att varför varför överhuvudtaget tar du honom till dig mm. för han är ju mer eller mindre en förlorare som bara glider in och börjar gnälla om att tjäna för lite pengar och att kunna förlita sig på honom, särskilt om man då sysslar med väldigt fula, skumraska affärer så måste det ju vara folk man verkligen känner att jag kan lita på att den här personen inte skvallrar eller jag kan lita på att den här personen håller käften i en utfrågning vad det nu än må vara. Men tydligen kan han det, för det är ju tydligen ingen i det här företaget som vill kalla på honom. Och jag undrar om det är lojalitet eller bara att de är så... Berusad av all hans charm och alla hans vackra ord. Men ja, Donnie som karaktär, han utvecklas ju mer eller mindre inte alls. Den enda lilla utvecklingen vi ser det är ju när han går från förlorare till ja, finanslejon. Och där tar det slut. För då är han bara ett högljutt finanslejon som kanske inte tänker fullt så långt som han borde ha gjort som kanske inte räknar med alla de där små faktorerna eller små detaljerna utan han bara kör på därför att, ja men Jordan sa att det var okej okay. nu tutar vi och kör Ja, det är verkligen en, en karaktär som snabbt spårar ut och sen så bara fortsätter och spårar ut ännu mer ännu mer genom filmens lopp här, för eh, ja i, i Jordans ledning så har han ju vuxit till sig en, en del eh, sedan man träffar honom första gången här, och han har blivit någorlunda kompetent på sitt jobb, ser det ut som för det, de tjänar ju bra med pengar tillsammans. Och, eh, men eh, sedan de mer mörka sidorna av eh, Jordans liv med eh, droger och sex och missbruk av eh, alla möjliga slag: det är ju ingenting som Danny riktigt klarar av på samma sätt för han. ...ballar ju ur fullständigt... ...och bara förlorar sig i... ...i den delen av livet... ...och ja, han blir ett riktigt... ...vrak till slut ...så mm. det, det är den resan som... Danny gör och... ...inte ett dugg mer. Även om jag tycker att Donnie är som karaktär... ...är lite för platt... ...lite för dum, lite för tråkig... ...så älskar jag... ...Jonah Hills prestation som honom... ...han levererar så... ...enormt mycket... Och jag tror han hade känts ännu mer hemma om det här faktiskt var en parodi. Mm. Inte parodi i någon slags hybrid med ett drama. För då, det svänger för mycket. Och han är ju helt klart på den ena sidan. medan eh, Leonardo DiCaprio vandrar mellan de två. Men ändå, jag, jag gillar Donnie, jag gillar Jonah Hill. Och det är underhållande. Men det kunde ha varit så enormt mycket mer. Ja, eller mindre. Skulle det vara mycket mer så skulle det betyda att filmen kanske blir mycket längre också. Det skulle jag inte tåla överhuvudtaget. Eh, kanske skala ner galenskaparna lite ja? och kanske göra mer med rollfiguren, absolut. Men mm. eh, när du säger mycket mer så tänker jag bara på speltiden och nej, nej låt den vara snälla. Nej, jag menar snarare att man hade disponerat om det man redan hade till en lite bättre blandning. Mm. För som du säger, den är lång nog. Den hade, den hade faktiskt mått bra av att banta bort en halvtimme. Ja åtminstone i alla fall så ja, bara försöka hitta historien i den här filmen i klipprummet det hade gagnat Wolf of Wall Street extremt mycket så ja, en, en kortare film hade varit en betydligt mer angenäm upplevelse faktiskt. Men man kan ju ändå säga att det är en angenäm upplevelse rent visuellt för mm. det är en extremt snygg film. Det är väldigt snyggt kamerarbete här, det är väldigt snygga bilder, det är väldigt snygga färgskalor och det är ofta en väldigt intressant klippning också. Det är bara det att det de filmar och det de klipper känns obearbetat på något sätt. Det är någonting som inte ens klippningen och kameraarbetet kan kompensera därför att handlingen är överallt på kartan. Jag ser man rent tekniskt på den här filmen så är det ju riktigt kompetent gjort. Fotot är överlag väldigt snyggt måste jag säga och det är ändå någorlunda bra sammanfogat. De har bra hum om hur de ska få ihop de här olika scenerna. Men de hade inte så bra hum om hur de skulle få ihop tempot. Och trycka ihop det till en mer uthärdlig film. Dessvärre. Men nu ska vi fokusera på det lite mer visuella. Och alltså kamerarbetet. Det är... Jag tror det var helt fläckfritt. Jag hade ingenting som helst att anmärka på rent visuellt här. Den är... Mycket bra genomförd, allting som finns framför kameran ser bra ut. Kanske lite för bra emellanåt, men eh, riktigt snyggt ljussatt om inte annat. Det, det reagerar jag på under filmens lopp, att, alltså ljussättningar med ljus och skugga och, och färgskalorna som du nämnde också, hur det var eh, integrerat i, i bilden där. Att det, ja, det, det är riktigt, riktigt kompetent gjort här faktiskt. Jo men det märks ju att det är riktigt kompetent folk bakom kameran och som sagt var i klipprummet. Och jag skulle också vilja säga att det är väldigt kompetent folk bakom specialeffekterna för hör och häpna, här är ändå en del specialeffekter i den här filmen. Det kom lite oväntat, jag visste inte alls att historien skulle ta den vändningen. Men där är ju bland annat ett väldigt stormigt oväder där eh, vissa saker går förlorade, hust hust harkel harkel spoiler... Och um, jag tyckte att jag, jag kunde knappt se skillnad på det och resten av filmen. Och det måste ju rent tekniskt ha varit specialeffekt. För jag kan inte tänka mig att de har um, åkt ut mitt på havet för att sänka vissa saker bara för att jag vill, vill ha en snygg bild av det här. Det måste ju vara någonting som de har genererat i efterhand. Men jag kunde inte se skarvarna på det där. Nej, det hade jag nog svårt att göra också faktiskt. Så det, det tyder ju verkligen på att det finns kompetent folk som har jobbat med specialeffekterna här också. Och nej, det, det visste jag faktiskt inte heller att det skulle vara liksom, rena CGI-scener i stort sett i, i den här filmen. Så det var en liten överraskning. Och ostormigt oh, väder är jag ju förtjust i överlag. <laughs> så ja, det var faktiskt en angenäm upplevelse att få ta del av och Ja, jag måste säga att precis allt när det gäller det visuella har hållit en riktigt hög standard rakt igenom. Och ja, Kostymer och liksom bara fånga tidsandan lite grann, det tycker jag jag köper också överlag med hur de presenterar de olika tidsåldrarna som de trots allt går igenom från 80-tal till 90-tal och framåt. Så funkar det riktigt, riktigt bra. Och ja, Jag kan bara ge en eloge, rent teknisk, till den här filmen. Berättarmässigt horribelt, måste jag säga. Men tekniskt, hej, suveränt. Jag vet inte vad du tycker, men där är ju faktiskt ett par scener som ska föreställa att det är filmat med dåtida kameror. Och det är ju naturligtvis mm. saker som de har skapat i efterhand med filter och liknande- men jag tyckte det var jätteläckert att se kameror från 80-talet eller rättare sagt filmsnuttar som skulle föreställa att det var filmat på 80-talet och sen senare filmsnuttar som var filmade på 90-talet och man såg skillnaden i hur um, kvaliteten ökar hur stor bilden är i förhållande till kameran och så vidare och så vidare. Det är en sån där liten snygg detalj som gör att det verkligen känns som att du är i rätt åtal och använda utrustning som är från den tiden. Visst, som sagt, det är fejk men man har lagt ner extremt mycket tid och möda på att få det att se ut som att det faktiskt är rätt. Jag vet faktiskt inte om det, det är fejk eller om de har använt eh, tidstypisk utrustning men jag förmodar att det är som, precis så som du, du säger att de har eh, gjort det i efterhand för att få det att likna den typen av, eh, av film som produceras med, med de här lite äldre kamerorna en gång i tiden. Och det, nej, det, var, det håller jag absolut med om att det var, det var en rolig detalj här också att och, och få uppleva. För det är för en eh, direkt tillbaka. Det är sådana små detaljer som gör att man köper tidsåldern mer. Att man, man tas tillbaka dit på ett eh, väldigt övertygande sätt. Så ja, jag håller med. Det var, det var roligt att få uppleva. Och det var också väldigt roligt att få uppleva all den tidstypiska musiken för det är extremt snyggt hur de har fått väldigt klassiska låtar att känna så extremt naturliga i de olika situationerna där de dyker upp. De känns ju nästan som att de var skrivna för att passa ihop med scenen, inte tvärtom det är extremt snyggt gjort det är extremt snyggt mixat och för någon som tycker om 80-tals och 90-tals musik så var det ju verkligen ett äh, smörgåsbord av gamla klassiker ja då hade du åtminstone tre timmar örongodis att njuta av när du såg Wolf of Wall Street <laughs> i alla fall Så det, det var ju pluss i kanten för filmen bara det förmodar jag. ja nej det, jag kan hålla med jag har en viss förkärlek för den typen av musik också så eh... Där, där lever man sig tillbaka lite mer till ungdomen så där var lite eskapism i eskapismen för mig. <laughs> När man inte stod ut med själva filmen så kunde man hitta någonting att tycka om åtminstone. Du hittade din tillflyktsåt där helt enkelt, hust-hust. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Ibland behöver man någonstans att gömma sig helt enkelt så jag har lärt mig att ta till flykt mellanåt. Även om tiden som behövde spenderas på den här tillflykten kanske var lite för lång som nämnt hust hust Harkel Harkel. Ja det blev nästan som en odyssé när man skulle ge sig in i den här filmen att eh, det tog lång tid att komma... Till slutmålet så att säga. Lite för lång tid, för lång tid hade passerat. Och sen så kände man knappt igen världen när filmen väl var över. Du fick intrycket av att du hade suttit i dagar, inte under en kväll helt enkelt. Ja, det är inte riktigt så jag vill känna när jag sätter mig ner för att njuta av en film. Det vill jag verkligen inte. Man ska ju... Flyta in i filmen och så ska bara tiden magiskt passera och inte på det här viset. Det här är ju precis tvärtom. Det är motsatsen till hur man vill uppleva en film. Och det gör mig nästan lite förbannad när jag hade fått sitta här i tre timmar med Wolf of Wall Street. Men med det sagt och de hårda orden så har du kanske inte så mycket mer att tillägga. Men mm. vad säger du? Har du en liten slutsummering du skulle vilja göra till The Wolf of Wall Street? Bara med tanke på den här filmen så tänkte jag göra en utdragen summering. För The Wolf of Wall Street är en riktigt lång, lång film. En lång film. Vissa filmer klarar av att hålla intresset i liv i tre timmar. The Wolf of Wall Street gör det inte. Det finns ingenting i denna film som berättigar den här extrema speltiden. Det finns inte mycket i den här filmen överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. För maken till oengagerande film får man leta efter. Visst, det finns en story här, begravd någonstans mellan alla utdragna scener med sex och droger. Det finns till och med en berättelse någonstans här i som är någorlunda intressant och som till och med vill säga någonting och som jag kan få ut någonting av. Men... Den berättelsen är så svår att finna för ingen verkar bry sig om den. Alla är så fullt upptagna med alla nonsensscener som inte har någonting överhuvudtaget att komma med och som jag inte kunde bry mig om överhuvudtaget. The Wolf of Wall Street är en tom film skulle jag vilja säga. Att Det är mycket yta om inte bara yta och utfyllnad. Det finns ingen känsla riktigt, ingen atmosfär överlag. Alltså det var bara saker som händer. Och jag, jag kunde inte riktigt känna någonting för den här filmen. Förutom att jag ville att den skulle ta slut. Vilket den naturligtvis vägrade att göra. Jag kunde inte skratta åt skämten till stora delar. Jag kunde inte förfäras av förfallet. Jag kunde inte bry mig om några rollfigurer. Men jag vet inte. Ibland får jag känslan av att meningen kanske var att göra liksom en kall, känslolös film- i så fall har ju skulle se sig verkligen lyckats här. men om man vill att jag skulle knyta band till någonting som finns i filmen så har jag misslyckats totalt. Visuellt och skådespelarmässigt är det absolut inget fel på The Wolf of Wall Street för, däremot för den är extremt kompetent filmad och skådespelarinsatserna är absolut godkända över hela rollistan, måste jag nästan säga också. Men jag bryr mig inte om det egentligen. Bilderna fångar inte någonting intressant och rollfigurerna är så platta och outvecklade. Så det, det känns bara slöseri med talang helt enkelt. The Wolf of Wall Street är rent tekniskt sett inte en dålig film. Den är bara fullständigt intetsägande och lång. Så väldigt, väldigt lång. Ja, jag tänkte nämna ett problem jag hade med den som du kanske inte nämnde, men den är, den är väldigt lång. Och det innebär ju naturligtvis att det är en hel del problem med den. För om man ska åka sitta en sådan lång speltid så måste det finnas enormt mycket som engagerar tittaren. Och tyvärr det finns inte det. Där finns ändå mer skulle jag vilja säga än du ger sken utav. Men jag är kanske överdrivet positiv. Men jag tyckte att det var, det var en underhållande film att se. Men den är lite för innehållslös för att jag helhjärtat ska kunna rekommendera den. Visst. Alla skådespelarprestationer i den här är bra, även om vi bara har valt att plocka fram två. Men det är ju bara därför att karaktärerna överlag är fyrkantiga, platta och tyvärr ganska intetsägande. Och det är ju våra två huvudroller också egentligen. Men de har ju lite åtminstone som gör att vi kan prata om dem. Men att prata om resten, nej, det skulle bli ganska innehållslöst. Vi skulle bara räkna upp vad de var i princip. Och det måste ju ha varit extremt frustrerande att spela såna här roller som inte säger någonting, som inte direkt gör någonting utan det är bara själva dekadensen som är i fokus. Och visst, det är häftigt att man vågar göra en film där det dåliga beteendet är själva huvudfokuset. Men man kan inte bara bygga den på det. Det måste finnas en handling, det måste finnas karaktärsutveckling och där måste finnas, hör och häpna, karaktärer. Visuellt är den en fest. Jag tycker den var extremt vacker att titta på. Musiken är bra, både den som är skriven till filmen och alla klassiska låtar som man har stoppat in i den. Den är enormt tillfredsställande där och det är därför som det känns så enormt tråkigt att den är innehållslös. Trots det skulle jag ändå vilja säga, det är en film som är värd att se. Men eh, du kanske ska ha någonting att pilla med vid sidan om under tiden för som sagt många scener är extremt utdragna och tappar ofta och gärna din uppmärksamhet. Så eh, en mobilapp med något roligt spel är kanske en sak att ha med sig när man tittar på den här filmen för eh, då har man åtminstone något att göra under alla döperioder som tyvärr dyker upp. Ja, det var faktiskt ett bra tips. Ha med dig någonting annat när du ska se den här filmen. Spela ett spel, läs en bok, ta med dig korsord och pyssla med. Gör vad som helst. Du, du kan behöva det. Ha det vid sidan lite nära till hans. Det är vår, nog vårt samlade råd till dig som är intresserad av att titta närmare på The Wolf of Wall Street. Och jag tycker att vi lämnar allt det dåliga beteendet bakom oss ett tag och fokuserar på någonting som är lite mer familjevänligt även om det också lutar åt det lite mörkare hållet också här. Ja, det är ju inte direkt någon gullande barnfilm som vi ska se på nästa vecka men den har ju absolut sin barnsliga charm och det riktiga humöret som vi ska ge oss in i igen och det ska bli så extremt skönt efter den här upplevelsen som vi hade i denna veckans avsnitt och, och liksom bara få Skälla av sig det här hemska vi har fått uppleva och linka in i en härlig familjeberättelse istället. Det, det ser jag extremt mycket fram emot. Ja, vi kan väl kort säga att vi kommer att hålla låda hela nästa avsnitt. <här> <här> ja, det kan vi ju verkligen säga. <här> Och det kommer ju att vara en betydligt behagligare spellängd också. För det känns nästan som att man har blivit lite allergisk för långa filmer nu. Så en normal längdsfilm känns väldigt, väldigt lockande. Oh, ja, det lockar mig mest av allt tror jag. Nej, inte riktigt mest av allt. Det är väl eh, hela filmen. Jag ser extremt mycket fram emot det här. Det här ska eh, bli förhoppningsvis en av årets höjdpunkter. Men eh, jag vågar kanske inte hoppas för mycket. Vem vet? Nej, ja, du ska kanske vara försiktig med att lägga ribban alldeles för högt men eh, jag håller med. Jag ser väldigt mycket fram emot det här och jag ser väldigt mycket fram emot den här animationsstilen också för eh, det är ett tag sedan jag såg en ny film i den här och eh, jag har längtat... Ja och det har jag också. Jag, jag trivs som fisken i vattnet med den här typen av filmer så det är inte så konstigt att jag, jag sätter ribban väldigt högt när det här bolaget släpper en ny film för då sitter jag genast där med min popcornskål framför min skärm och är redo att bara föras in i deras magiska sagovärld. Men då ser jag fram emot att få kasta mig in i den här magiska sagovärlden med dig.